mlango wa 16, eh, sehemu ya pili tumesomewa mistari kadhaa kutokea mstari wa, wa na moja mpaka mwisho wa mlango ambao ni mstari wa na nane kuna wasa ni wa mistari kama eh, nane hivi eh, tutajifunza leo kichwa cha somo la leo kinasema kichwa cha somo hili sehemu kubwa ya maandiko inatupeleka katika hoja inayosema mwenye kuiokoa nafsi yake ataipoteza mwenye kuiokoa nafsi yake Ndiye atakaye ipoteza. E, katika sehemu hii ya maandiko e, e, tutaona vipengele vikubwa vitatu. Na kimoja wapo ni hicho cha m, watu wanaojaribu kama kuiokoa nafsi zao na kujiweka salama na kuhakikisha afya zao ziko vizuri na kuhakikisha hawapati tabu zozote, ngwasaema hawa watapotea. Hiyo ni hoja itakuwa ya pili ndio inabeba ujumbe wa maandiko ap sehemu ya maandiko lakini kabla hapo tutaona hoja inayosema kabla ya hapo ambayo nayo ni kubwa vile vile lakini labda haita beba ujumbe mkuu inayosema wakristo wenye kufanya kazi ya shetani wakristo wanaofanya kazi yani wao wanaitwa wakristo eh, badala ya kujenga ufarma wa Mungu anakuwa wanajenga ufarma wa shetani hilo nalo tutaiona kwa sababu kwenye iko sehemu ya maandiko ya leo na sehemu ya tatu, au, au kipengele cha tatu, cha toka katika maandiko haya ya leo kina uh, kinatokea mstari wa 27 na 28 kinachosema kila mwanadamu atavuna thawabu ya matendo yake. Yeah. Kwa hiyo unayotenda mazuri mabaya kuna wakati. Ama katika ulimwengu huwa sasa au hata ule ujao lazima kila mtu atalipwa na ndicho alichosema Yesu kwa sababu ndio mwenye kulipa kwa hiyo hatuwezi kusema ah hem fanya hivi wote vile utalipwa au utapana watu tukifanya mazuri tutalipwa tukifanya mabaya vile talipwa kwa hiyo ndicho Yesu alichosema na sio hoja ngumu kuijua japo kwa asili binadamu hatupendi hoja kama hizo tuna, tuzisikie lakini tunajua ni kweli eh kwamba mtu ufanye kitu kizuri lazima utalipwa ufanye kitu kibaya fanye kazi ya Kristo unalipwa eh um, ufanye kitu kibaya vile vile unalipwa kwa hiyo tunaona hizo hoja tatu zote ni nzito nzito lakini tulioona ibebe ujumbe mkubwa wa leo ndio ya katikati ya pili inasema mwenye kuiokoa nafsi yake ataipoteza atajukutana ukutana na yangamizo Biblia hii e, ni semema maandiko ya mlango wa 16 sita, kileo pita just, eh, kukumbushia tu tuliona Eh habari za funguo za mbinguni e, tuliona kwamba e, funguo za mbinguni ni neno la injili linalowafungulia watu kusikia habari za Kristo na kumwamini Kristo e, Biblia inasema na huyo moja kwa moja anapata uokovu eh koana kwa kwamba ni milango ya mbinguni inafunguliwa kwa injili watu wanaposikia injili na kuyamini na wasiamini vitu vingine. Uwezo kaamini injili ukaamini na vitu vingine. Kwa kristo. ni Kristo, injili ni habari za, za, za ni habari njema, ni habari za kwamba Yesu Kristo alikuja duniani, e, akafa, e, akazikwa, akaenda akaenda akazikwa kaburini, kaburini roho yake ikaenda mpaka jihana kwa muda wa siku tatu. Katika kufa kwake kule akakulipia wewe na mimi na tukiamini hizo habari na juu yake tukakiri kwa kinywa biblia inasema hizo habari mtu anapozisikia akasikia kutokana kutoka kwa mhubiri mwingine au kwa mtu mwingine anayehubirio habari huyo mtu akaamini milango inafunguliwa huo ndio ufungua mbinguni tunaona kwamba ufungua mbinguni sio ule wa papa amejipatia akasema ndio ufungua yake tunaona hakuna uhusiano wote ule na watu wanaamini hivyo yeah. Kwa hiyo ilikuwa ni wiki iliyopita. Sasa tuende katika hoja hizi za leo ambazo e, ni nyingi kidogo. Eh, tuanze na ile ya kwanza ambayo tuseme itatangulia maandiko, sehemu ya kwanza. Inasema Wakristo wenye kufanya kazi ya shetani. Yaani mtu ameitwa kwa jina la Kristo lakini matendo yake. Na sio muda wote kama unaweza kuwa unatenda matendo ya shetani kila wakati hapana. Lakini kuna wakati unajikuta tunamwezesha shetani kufanikisha mbinu zake duniani. Wakati umeokolewa ume Eh, hii haina tofauti na mtoto anayeza kushirikiana na majambazi kuleta watu waje waibe nyumbani. Yaani mtoto wa nyumbani, akaenda kasoma ule mchezo afaka akwasaidia majambazi wakaja kuiba. Huyo ndiyo ndio ambacho tunakiona katika eh, katika ulimwengu wa roho. Eh, mstari ule wa 20 na <coughs> na 1 mpaka wa 23. Nasema hivi, eh Mathayo sita Shina moja, 1 tatu anasema tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuwawa na siku ya tatu kufufuka kitu bacho hakivutii ni njia ambayo haivutii kabla za Yesu Kristo aliyokuwa na ubini injili akiwa na wanafunzi wake anaanza kuambia wanafunzi wake jamani e, sasa ndo naenda kufa mwenyewe Eh msali shina mbili Petro akamchukua. Petro huyo ni Mkristo. Huyo ni kiongozi wao. Eh Petro akamchukua akaanza kumkemea. Eh kwanza huyo roga sio nzuri. Sijaangalia kwenye King James lakini vivote vile. E, angeweza hata kama kumtia moyo. Unamkemea. Unamkemea kiongozi wako e, u, u, by the way hiyo ndio maisha ya Mkristo vipi? Leo hiku na kina mama wanakemea wamezaa. Lakini akatoka. Kosi. Tu baba gani? Hiyo ni kose. mtu yoi uge, uge wajua, kosea. Mtu wao wajua yako humkemei. Je, watu wajuu wakosea wanakosea? Lakini unawashauri, unawakumbusha na kadhalika akaanza kumkemea. Yule yule yule kwanza kini. by the way wewe unaenda hii hi, Yesu alikuwa anaingia kwenye kazi ya ukombozi wangu na wewe mbele tunaona kwamba ni lazima mbegu ise ili kuzudi zae. E, kifo cha Yesu Kristo kilizaa wengi wewe na mimi wote tukawa hai. Sisi ni matokeo ya mbegu zilizopandwa na kufa kwa Yesu Kristo Biblia sim. Eh sasa la kemewa aki, a, Petro anamkemea akisema hasha bwana. Eh unamuita bwana alafu uko unamkemea. Hivi e, unaweza kumkemea bwana? Hayo hayatakupata. Huyo yuko anamrudisha nyuma. Huyo hafanikishi kazi ya mapenzi ya Mungu. Mathayo tatu. Yesu akageuka akamwambia Petro, "Nenda nyuma yangu, ya Shetani." Eh, hey, hey, Petro naye hajamjibu vizuri. Yesu naye hajamjibu vizuri. Eh. Hey. Ukikwazo kwangu maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Kwa hiyo tunaoona Petro tuko tunangaka kipengele kidogo kinachosema wa Kristo wenye kufanya kazi ya shetani, wenye kufanya kazi ya ambao hawa, hawa mambo ya Mungu kusonga mbele. Hapa Petro alikuwa ni kama anaweka brake kwenye kazi ya ukombozi, Ndiyo sio? Eh, yesu anataka kwenda kukomboa. Huyu anataka apeleke injili watu waokolewe. mwenzake anasema leo tusiende ni, ana, ana, ninauma, si Yaani anakwaza mmepanga wawili mpeleke ingine nakwambia samani leo no, siendi si na wewe huyo kikwazo hiki okay tunatokao tunauma kweli eh, lakini natoa mfano wa jinsi ambavyo tunaweza kujikuta hiyo eh, siku tusipoenda siku hiyo tusipoenda manake eh, kazi ya ukombozi siku hiyo imekwama Shetana amepiga point ndio maana kama Yesu angemmsikiliza Petro akaenda aka kibinadamu binadamu angasema, oh, "Okay kweri, Petro mimi ni kweli." Manake kazi ya ukombozi imekwama. Kwani tuko tunaangalia hicho kipengele kinachotusema hey, hey, wa Kristo. Petro alikuwa mKristo. Hivi vingesemwa na watu wa dunia. Hivi ungefanya Mafarisayo tungesema sawa. Kwa sababu so, wako wanafanya kazi waliyotuma. Wa Lakini hapa anayefanya ni Petro eh, ambaye kazi yake ni kuokomoa watu na kuokoa eh kwa kwa pereka kwa Kristo lakini anakuwa kikwazo na hajijui ujui anakuwa hajijui basi mwingine kuna vitu ambavyo eh, kwa sababu ya kuto kufahamu kwa sababu atusome neno la Mungu tukaelewa tukafiki tuko tunamsaidia Mungu leo hii na kuhakikishia wa Kristo wengi wanafanya vitu vinavyo vinavyompiga jeki shetani bila kujijua kwa hawana ufahamu hata hii hiki ki haya maelezo ya Yesu alipokuwa anamwambia naenda msalabani. Wakakuwa hawajaelewa. Mpaka Yesu anakufa mpaka alipokuja kufufuka ndo alikuja kugundua alichokuwa anakifanya. Eh, hata mwishoni mwa, mwa mlango wa, wa, wa, wa mlango wa 24 mwishoni wa kitabu cha ruka mbele, kwa kuwa kuna wale wanafuzwa walikuwa wanaenda Emao. Wakawa wanaendelea kuhangaikia wanasema tulikuwa na mtu hapa anaitwa Yesu. Wato, baya, alikuwa alinitenda mambo mazuri, alikuwa ndo tulimtegemea kwa ukombozi wetu. Lakini sasa amekufa na hii ni wiki ni siku ya tatu tunasikia si amemuiba. Yaani hatuna uhakika na nini na nini. Yesu akawashangaa sana. Walikuwa hawajui. Na tungeendelea vile tusingekolewa nini. Sasa sisi kwa sura tunajua na Biblia nasema haya mambo yameandikwa ili kusudi weze kutuona sisi tuliopo tuliofikiwa na misho hii. Tushije tukajikuta tumekuwa kikwazo cha kazi ya Mungu tukifikiri kwamba tunamsaidia. Eh, hey, hawa watu walikuwa na Petro alikuwa anajaribu kum, kumsaidia lakini anakwamisha kazi ya Kristo. Biblia nasema katika kitabu cha Yohana mlango ngoja niende pale kwa ni E, mizito mizito hii eh, mizito mizito Yohana mlango wa 12:24 anasema Yohana 12:24 Biblia inasema na kembe ya ngano isipo anguka katika nchi itakufa e, e, nchi ikafa hukaa hali hiyo hiyo peke yake bali ikifa kutoa mazao mengi Yesu kufa kwake lengo lake ni usudi dunia izaliwe. Oh, roho zizaliwe zizokuwa zimekufa katika dhambi zao zi polelewe zipate uzima wa milele. Lakini ni baada ya mbegu kufa. Ukiona mbegu zako lizo nazo ukaona uzitunze tu nazo, ujue zitabaki hivi Lakini ukienda wazipana utapata shamba zima, utapata magunia na magunia. Tuwe tayari ujumba ni tuwe tayari kukufa kuumiza ko yes, alipita katika maumivu lakini anasema na, na ninyi mtapitia katika njia kama hiyo kwa ajili ya utukufu wangu wow. kwa ajili ya wengi wa wokowe. Eh. Eh Biblia inasema katika kitabu cha uh, uh, Warumi <laughs> Mrango wa nane 13 eh anasema hivi Warumi 8:13 anasema hivi Warumi 8 13 anasema Kwa maana kama mkiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa roho mtaishi tukifisha matendo ya mwili. Matendo ya mwili ndio nini? Ni ule mwili kuendelea kuwa hai, kuenjoy maisha. Ni vitu vimeshikana havifanani ha, moja kwa moja na alichokuwa anaenda kuifanya Yesu. Lakini ni habari za kuendelea kufanikisha mwili wetu ukawa salama. Yesu asife, aendelee kuishi tu na nini na nini? Eh, ulikuwa haupo. Vile vile inatoka sasa kwa Yesu inakuja kwa mkristo we na mimi kwamba ili yetu ikiendelea kuishi, Mili kuishi ni nini? ni kujawa na kula, kushiba, kushiba vionjo vya dhambi. Vionjo vya dhambi vinaopendeza mwili. Kweli kweli. Umbea ni mtamu um, um, um, um. Kumsema mtu mwingine ubaya wake ni um, vitamu, um. lakini kesema wewe usiki. Unaweza ukajisikia kuchoma karoro Lakini unawasema um, wengine. Na naniielewa? Eh, lakini ianze lasoma sasa kama hii mwili yetu hii iliyojawa na Umbea na usengenyaji na fitina na na ku, na kujifurahisha tu eh peke yake. Kwa mfano kuamka tu kuja kanisani sio kazi rahisi Ilikuwa ni rahisi kuamka kuendelea ukalala. Ukatoka pale ukanyo chai saa 4:30. Na iki kibaridi lakini kule umiri kwa ofisha mwili kwaaamsha usiku, usiku kalala unapanga nitaenda saa ngapi, na bwana nitapata gari, sitapata gari, kani huko ndiko ofisha mwili kwa jinsi ya, ya roho ili kusudi anasema ndipo mtakapoishi. Aieleweke kwani? Ieleweke. Bwana afinishe mazuma dereje. Aha, bwana Mungu awabariki. Eh? Kwa hiyo anasema Mungu anataka tufishe kiburi. Eh usipokifisha tiburi eh watu wao wanapokutana wasalimiane au kuna nyumba wakati mama na mke wanapeana labda wapeane zamu Jumatatu na kusalimiana wao Jumatano ndo no anza e, eh kanuni za kusalimiana zinajulikana eh nani aanzie mwingine unapowakuta watu wamekaa waanze unapomkuta mtu ametangulia mwanze mnapokutana wote huyu ametoka huko ametoka huku mdogo anaanza mkubwa Eh, kitu kama hicho. Hicho nilikuwa naongelea habari za kiburi kwa mfano. Ukifisha au nikifisha sifa binafsi. Eh, sifa zangu binafsi. Walio hii mtu haji kuhubiri mpaka atafute kacheo kanaita mchungaji mheshimiwa daktar. Hakuna Yesu hajajua kitat doktar frangi. Na alikuwa na ujuzi kuliko kile kidude cha kichoko kwenye uso wa alimuungu. Eh Ukifisha tamaa yako ningi ukifisha e. uvivu wa kupeleka injili eh cheo elimu eh eh e. e. kuna tatizo kubwa sana la ku Kutukuza mwili Huko zaidi kwa kina mama e. kujaribu kuonyesha kila jinja alivyojaliwa na viungo vyake ile kazi yote ni kazi ya mkristo inayomwezesha shetani ili kusudi watu watamani waanguke katika giza la milele watu wanao eh watu wanaojaribu kuinua hivyo vitu matendo ya eh, tamaa tama by the way nimeshaandaa masomo wili magumu kidogo lakini i don't care nimekuwa najaribu kuyafundisha lakini ilikaja so, mafundisho rom, ya Roma takatifu hapa katikati nimeshaandaa masomo wili yanayosema aumje naye unamsiondoke mwepo kuna somo la moja sikumbuki si, si, si, kama nitaanza la wanaume ala manawake takuja somo linalosema ole wa wanawake na ole wa wanaume masomo witufa. tofauti Mungu anatoa ole kuna vitu ambavyo eh, jinsia zetu zinatuletea madhara makubwa eh, kwa kuwa tu wanaume automatically unajikuta unapewa ole sasa manake ni Ole, hizo ole ndo hiyo hali ya, ku, ya, ya kama petro wa Kristo wanaofanya kazi ya shetani badala eh, Wanaokwamisha wokovu. Wanaokuhamisha wa, wa, eh, eh, mtoto mfano. Leo hii mienendo yetu wa Kristo, tuanze na hao wanaosema wameokoka. Ina ina inaweza ikawa, sa, ikawavutia tuchukule kama waislamu watamani kuishi kama sisi ilikusudi au hamtamani kristo yetu waende mnguni kwa ajili hiyo leo wa kristo uvaaji wao ninaji wao familia zao kila kitu vinafanya kazi ya shetani vinakoaminisha ukombozi kweli kabisa eh kabisa mimi mwenyewe hata ningekuwa sijuu kristo lakini nikaangalia miendeno ya makanisa haya na wa kristo na tamaa na na ushoga na uchafu na uvaichi na nini nisingetamani kuwa mkristo wa namna hiyo kweli kabisa. Manake hawa wanaoitwa Kristo, wanasimama kwa nafasi ya Petro, wanajaribu kukwamisha kazi ya ukombozi, kazi ya Kristo. Eh, jemani tusihukumiwe kwa kwa kweli sana. By the way ya na ya Mkristo, mahubiri ya dini za aleo. leo. Leo hii atokee mgeni aingie kwenye makanisa ya Kristo. Ana anasema anakuta watu wana uh, kama wamekuwa kama wazimu anasema sirudi kule siwezi nikaenda hapo ku, kuna ku, ku, ku, ku, nini kuaibika yeah. ndoa za wakristo zinafanya kazi ya shetani zinalisha nyuma kazi ya ukombozo watoto wa wakristo mwenendo yao ni hatari tu hawana heshima eh yeah. eh yeah watendaji wenye vyeo wa Kristo kwenye ofisi zao wararushwa wanafanya nini leo hii mtu anatamani anasema ah yule bwana yule ustazi hana shida anaamini lakini nenda kakutane na, na mpendwa mmoja amepata kale nafasi anakuwa anavurugia an, anabadilika badilika kama, kama kama rangi ya kinyonga eh hey, unaongea naye anaanza kusugua Ukiona unaingia ofisini kwa mtu na anajifanya kama anashughulia vita nakuna, na kunya unajua anataka hela za rufa. Nimesikia juzi juzi sijui. Na umri wangu. Au anafanya wakristo. Kwani tusipofanya hivyo tutakuwa tumepotea hasara sana. Hapana lakini ngoja wanaweza watu asipendezwe na wasiwe wengi kwenye kusanyiko kama hili lakini watajua kwamba hawa wanamhubiri Kristo wa kweli hii njia ya wataikataa sio kwa sababu wameikataa kwa sababu inawakatisha tamaa au hayu, a, a, siyo kweli ni kwa sababu hauwezi kuambatana naye vivyo kuambatana na Kristo sio kazi rahisi sana sio kazi rahisi eh eh kweli kabisa tamaa hmm. za wakristo Wakristo Kristo na tamaa eh. utajiri na wi, wa wizi wa wengi ni matajiri kwa ajili ya wizi Nana, nani, utajiri mwingi hautokani na njia harari unatokana na wizi unatokana na uchawi uchawi unatokana na na na, na vitu vingine uh, nini mahiri na nguvu za giza na unakuta mtu kabisa ni Mkristo unakuta ndo mtoaji mkubwa wa kanisa lakini watu wote wanamjia kwamba yule ni uchawi. hilo swali. Mtu ndiye anayewatolea watolea, anaye kwanza kwenye kutoa, anaimba mbele yuko mbele anana, anasalimia watu kwa upendo mkubwa na nini na nini lakini majirani zake wanachoja kwamba yule jamaa ana uchawi ndani yake. Maki huwezi ukafanya kitu kwa muda mrefu watu wasikujue wacha kufahamu sasa watatamani waende wa wawe mkristo na namna ambaye kwa nje anaonekana ni wa Mungu lakini wanajua siri zake na majoka aliyomo ndani ya nyumbani ni maneno makali kwani mimi nahisi angehudhilia Yesu leo hii tungekimbia moto mshukuru anayehubiri ni mtu mkosefu mdhambi kama ninyi mimi hapa ndio sababu naweza nikatunza tuza siri vitu vingine nikao eh hiki nikisema kidhani choma sana na mimi vyote ninavyosema hapa vinanichoma na mimi napambana navyo kila siku katika maisha yangu. Mm -hmm. Eh, leo hii mimi kila siku nigehesabu makosa na mtendea Mungu wangu. Pamoja na kujua kweli hii ni mengi, lazima nipige magoti ni muombe Mungu msamaha kabla sijamomba kitu. By the way, na somo jingine linalosema ka, katika maombi yetu yajawe na kuomba rehema na msamaha kwa Mungu zaidi kuliko kujawa na kuomba baraka baraka na vitu. Hivyo vitakuja nyuma. Basio tukishakuwa na amani na Yesu, tu hakuna kitu kizuri kama kusameheana. Uje ukutane na mtu ambaye mtofautiane baadaye msameheane muwe na amani. Utajisikia raha. Unasikia kama kuna mafuta yamepakwa moyoni. Eh, tunaposameheana, Tunapo na Kristo, tunasikia raha. Mungu atie nguvu. Na tu tie nguvu. Eh? Kwa hiyo tunaangalia vitu ambavyo tunavifanya. By the way, hii kulikuwa nikipenginea nilisemwa ni kidogo kuna kile kikubwa sasa sijui ni niishia hapa eh. Eh. picha kubwa taswira kubwa ya mkristo eh Haidide kabisa haimvutii mtu asiye mkristo labda yule ambaye pia amepotea ufahamu wake lakini yule mtu ambaye binti anasema Ameweka. Eh, ameweka sheria yake na kweli yake ndani unajua watu wote Hivi tunatakiwa kufundishwa kwamba yaani nitoe mifano. Unatakiwa kuna mtu ambaye mpaka aende afundishwe kwamba Kuuwa ni, ni ni kosa. Hapana Mungu ameweka ndani ya yetu Eh. Na mtu hakuna mtu anatakiwa kufundishwa mengine kwamba uwa kuna Mungu. Mtu toke anza kuwa na akili anaanza kusema kuona kuna haja ya kumtafuta Mungu. Sasa mtu aliyezaliwa aliumbwa katika ule ufahamu wa Mungu. Eh, hawana gaaona Ukristo unavyoendelea na matendo ya mwili na sifa na viburi na ugomvi na kelele. Alako katamani kwenda kuwa mkwristo ni wachache. M. Mm. Turene katika kitabu cha Warumi, tukao kwenye Warumi nane wakati fulani, tunaweza kurudi nyuma kidogo, Warumi sita Em sikiliza mstari um, ni msani mzuri sana Wa kujifunza. Unaweza usikae kichwani sana lakini ni wa msingi. sita kumi na tatu 6:13 biblia inasema hivi. Tuko kile kipengele kinachosema hivi. He, wa kristo wanao wanaofanya kazi ya shetani, wanaokuhamisha kazi ya Kristo. mfano huu ni Petro alipokuwa anamwambia ana Yesu anasema usiende msababani, usiende kufa. Yaani maana na alikuwa anakuhamisha wako. Kama Yesu angemsikiza Petro mimi na leo husinge kuwa na, na matumaini yoyote lakini petro yesu akamkemea petro ki ukweli kweli alafu uko, akaendelea na, na, na, na njia yake ya ukombozi iliyokuwa ina maumivu iliyokuwa na jasho na damu lakini hatimaye ikazaa matunda ne ikazaa wokovu 6:13 anasema hivi romi 6:13 wala msiendelee neno la Mungu naongea na wakristo wao wa, wa rumo ambao ni wewe na mimi wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha kuwa silaha kacho za dhuruma kwa dhambi bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Mungu anasema ule ule vile viungo vyetu Kinywa changu macho yangu viungo vyangu eh akina mama viungo vyenu wanaviuza kwenye mitandao wanafanya nini hizo hizo vyote hivyo eh visiwe silaha za, za za dhambi yani visiwe vyombo vya kum emeni uulize leo hii viungo vya akina kwenye mitandao Kristo zinafanya kazi ya shetani mfanya kazi ya Mungu kazi ya shetani ndio nasema mstoi viungo vyenu vikawa silaha za shetani badala yake mwitoweewe silaha za Mungu kwa ajili ya wokovu mm. eh si kama kama tunaelewana unajua hata simu yako na ya kwangu simu za leo zinafanya kazi ya shetani eh ndio kweli haya maneno hakuna anaweza kuyafinga hata tokee kuzima ndio kweli ndio kweli Eh. Rinywa yetu, macho yetu. Leo hii mapaja ya wanawake yanatumika kama sidaha za shetani na miguu yao. Tumishi ni kweli sio kweli? Kweli. Mm, ndio. <laughs> e. Migongo inatembea wazi. Mpaka akina mama wenyewe acha Mungu wanachukizwa Na hakika ninyi mkiwa hapa mkiona wale wavaa vipi mnachukizwa. Inaudhi. Lakini ni silaha za shetani hizi. Je, wagina mama wa wa Kisamba wanatumia viungo vyao kwa ajili kama silaha za shetani? Sio moja kwa moja. Hata kama wanatumia ni kwa wakati wao wa, lakini sio kwa vile tunavyoivona nje. Alafu tutoke hapa tuanze kukusanyika kwenye kanisa. E, kwa, na, e, wakati tunatumia sa mifavya <coughs> so, uh, uh, kama silaha za shetani? kinyo cha petro hiki kilikuwa kinatumika kama silaha ya shetani wakati kinamkwamisha Yesu emu nielewe hili Ndiyo ni kile cho e. e. na nyingine za wakristo eh mengi sana Yesu anasema katika Yohana 10:11 si na muda wa kwenda huko Yohana 10:11 nitaisema tu kwa na Yesu kuna alikemewa mara ya pili na mtu sina petro huyo huyo sina muda lakini anasema je kikombe alichonipa baba Ni kinywe eh njia ya wokovu niliyoandaliwa sio niliona niliyoandaa mwenyewe kimse eh u Kristo aliotuitia biblia aliyokufa wewe na mimi mungu je nisiisome ndo swali Yeremia nisisome leo hiyo Kristo wameamua kufunga biblia amebagiza misali na waliojitangulia mingine a hii hatuwezi na na sema wao. Yes. Ni ukweli 100% zaidi. kitabu cha Yeremia usiku. Tudugun, kuna mistari miwili tu kwenye kitabu cha heremia. Na Huko kote zile kemeo, zile haji za Mungu na nguvu za Mungu ziko kwenye Yeremia zote wanaona Mungu alikosea haziwafai. Yeah. Wataona? taona eh yo richa kushambulia wakofu wetu na ukombozi wetu muda unasogea sijui yes. nini na hiyo hoja miswali bado mingi. na hoja bado nyingi sina jinsi lakini eh e. e. e kwa kama shetani alikuwa. Manake Yesu alifanya nini? Yesu alimkemea Petro akasema rudi nyuma shetani. Manake oh, siamini kama Petro alikuwa shetani lakini unapobeba mawazo ya shetani unaponena maneno ya shetani ukakwamisha kazi ya wokovu ukafanya vivyoote vile Mungu akikuangalia naona huyu ni kama shetani. Eh ni sana mtu mtoto wa kushumbua wee rudi nyuma mbwa wee kana anakuwa ameshakuwa mbwa lakini anatenda vitu kama vya mbwa kichani ni, kuna watu wanasemaje we, chizi nini siehusume kama anakuwa amekuwa chizi Yesu na yeye alifanya lazima mmm, huyu Petro huyu ni kama si, Petro hakuwa shetani lakini alikuwa anafanya watu wanafikiri shetani anakuja anasema shetani akamtuma mtu aliye kuja kwenye atakuja katika atakuja na kinywa na maneno fulani atakuja na atakuja na, atakuja na, na, na, na, na macho akutamaniisha yote kama hivyo anafanya kazi ya shetani kwa shetani mwenyewe humuone kwa macho leo hii dhambi tunazoanguka nyingi zinaanguka kwa kupitia kwa kazi za mwanadamu ambazo ni za shetani ambazo Mungu akiziana sema yule ni shetani pei ni chizi we. wakati sio chizi kimse yeah. ehoyo hayo Ndiyo ambayo tunaweza tuka yeah. tena katika hoja inayofuata hii hii ni kiendelea nayo hata maliza katika kitabu cha matayo ule mlango wa sita tuanzie mstari ule wa wa nane. kwa hiyo tunaona Yesu Yesu na Petro wanakemeana na nini na nini Huku nyuma Yesu alikuwa mlango huo huo wiki iliyopita tuliona Yesu anampongeza Petro anasema Petro wewe, niji, wewe nijiwe. wewe ni jiwe Najue ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu na nitakupa ufunguo za mbinguni. Kwa hiyo wakati wengine unaweza kukuta wiki hii unafanya kazi ya shetani, wiki unafanya kazi ya, ya, ya, ya Mungu. Tuwe makini. Eh. Tusiwe chombo, yu, yu, tusiwe viombo vinavyomtumikia shetani Jumatatu. Kuna watu wanakuta Jumatatu, jumani Jumatano mpaka Ijumaa wanamtumikia shetani. Afu, ala, jumamosi wanaanza kidogo kwa kuwa katikati, alafu Jumapili wanakuwa acha Mungu. Tusiwe hivyo tutawezaje soma maneno ya Mungu sikia kunishibisha roho ilioma ndani yako ikiishiba utapata shida njoo ibada arabisha Pate nguvu ya katikati eh twa hodiano fuata ndo ile tuliyosema itabeba sasa ujumbe kwa hiyo kwa sema kubwa tukua tuyaigusa inasema mwenye kuiokoa nafsi yake ndiye atakaye ipoteza tusome kwanzia mstari wa 24 mpaka 26. Biblia inasema Petro 1:24-26 anasema eight petam. Mataim, samahani. Eee baadaye naomba nilisahau naomba nirekebishe. Kitu nilichokisema Jumapili opita kimakosa. Halikuwa akosa pase lakini nadhani kwa mtu ambaye anatafuta makosa kuliko kweli ndo atakiona kikubwa. Nilisema nilikuwa na ah, okay, ilikuwa za ni siku za Isaya ni, ni nitaisema Alhamisi ijayo Nilisema eh, habari za Nazareti na Galilaya ile zile yale maeneo Yesu alizaliwa Bethlehem for sure Alikuwa pia ni kama ametembea tu ni kama kutoka hapo waende Marekani uzaliwe kule Halaki kwenu ni Tanzania walikuwa nakaa eh, walikuwa anakaa nazareti yusufu alikuwa anafanyia kazi zake za useremala nazareti Wakawa wameenda tu kuhesabiwa wakazaliwa betlehemu mji wa daudi lakini muda wote alikuwa anaitwa Mna, Mna, yesu mnazareti eh kwa hiyo nilisema alizaliwa nazareti Sikuwa na mani ya moja kwa moja ndo alitokea duniani pale lakini kulia na maeneo yake yote kimsingi alikulia pale kwa hiyo nilitaka tu hilo e, nitarudia pia na uh, mimi kama nitakumbuka Nisikukumbuka nikukumbushe wakati nianza kubima lango la 10. E, nasema msali ule twende tu, hoja sasa. Mwenye kuiokoa nafsi yake ndiye atakaye ipoteza. Soma msali ule. Huni e, Usauli msito sana wa Yesu Kristo. Aliyesema ni Yesu Kristo. Eh, msali wa 24 nasema. Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe ajitwike msalaba wake anifuate. Yesu anasema huwezi ukanifuata kama huna msalaba. Mimi niyo na msalaba, alafu wewe uje nyuma yangu unatembea tu unapiga una, una rarifi ni bifi nini na nini. Au uko, uko kwenye sima. Hello eh hey, tuko Yesu anataka kuchukua mbele trend hapana anasema na ukamate msalaba wako. Baadaye wako na wangu ni mdogo kuliko wa Yesu. Eh, hey, nani uko kufa kwa ajili ya wengine wote? Nani uko kutupa mpaka jehanamu kwa ajili ya wengine haiipo? Eh? Hey sasa 25 anasema mtu akitaka kunifata la, jamani leo hii kuna watu wanajiita wakristo wa kristo Wako duniani wana miaka 20 25 30 wengine mpaka wanazeekea humo hawajawahi hata mmoja kumfuata Yesu so, hana msalaba wote anaofuata anaobeba kama ukiwa mkristo unayesoma neno la Mungu Biblia ukaizunguka mara moja kila mwaka uone kwa msalaba kwa sababu ule msalaba nini utajikuta huna muda wa kuangalia sana e, tamthilia kuliko kusoma. Huwezi kuangalia tamthilia mpaka saa nane usiku au saa sita mpaka e, ukachunudia pale na mbu akakulia pale na miguu ukainua juu wakati ukasoma biblia haiwezekani. Lazima kupanga ni kuchagua. E. Mkristo asiyekosa ibada hasa hizi ibada hizi zinazosema kweli kama hii ni, ni aina ya msalaba mkrusa anayebeba biblia yake kwa bani akatembea akapeleka njia akagongea mtu mlango e, ambaye hamjui akamwambia bwana mimi ni mhubiri wa njiri. nimetumwa habari za wokovu na nini huoni msalaba hu kuishi kuishi unajaribu kumpendeza wa Mungu Najua Mungu ikiakipendi eh hiki anakipenda hiki kinamudhi Mungu eh nikifanya hiki hii message niliyotumia sio Hii hi, haya ni maisha ya msalaba vile kuishi unashindana we ni kijana unavaa e, leo kijana wa leo ni kuvaa mlegezo kama ni mwanaume na kusuka nywele sasa hivi na, naona na wasketi na kila kitu na v na nani ukajikuta umevaa kwa heshima na hekima kwa ajili ya jina la Yesu Kristo watu watakushangaa wakati mmoja utakutana kama rafiki wa kutosha huo ni haina ya ya msalaba na mambo mengine kama kuna misalaba mikubwa zaidi huyo ni misalaba ya kwanza eh ni kazi ngumu sana hiyo kuifanya. Hapo nikamsarabaka huku huko kumfata Yesu Kristo. wa Msalimu 25. Wakati huo 24 anasema 25 anasema kwa kuwa hii ndio huu msalimu 25 ndio umebeba kichwa cha somo la leo. Kwa hiyo kicho cha somo kimetokana na msalimu kinasema hivyo. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona au ataiokoa. Kwamba kuna watu aina mbili. Kula mmoja <coughs> kuingana neso ama watu wawili ndani ya msalia. Mtu mmoja anataka kuisalimisha nafsi yake, kuiokoa, isipate tabu ha, hata isibebe gusalaba wote. Anasema huyo mta ataiangamiza yeye nafsi. Lakini huyo atakayeiangamiza, kuangamiza nafsi ni nini? Ku, kunyima macho, viojo vya dhambi ya dunia hii ni kuyaangamiza fulani. Na ana nanielewa? E, anasema huyo Ndi atakaye uiokoa sasa. Huyu anayetaka kubeba msalaba wote ule, mm, msalaba mzito. Hii nataka nafsi yangu ifurahi tu. Unasema hiyo nafsi inaenda kuangamia. Yamepishana hivi. Huyu anayetaka kuyokoa. anajikuta anaangamiza, na huyu anataka anaiangamiza na kubebesha msalaba ya Yesu Kristo ndiye atajikuta meokwa. Hayo ni maneno ya Yesu Kristo, mimi sijasema mimi nimeyakopi tu na kupaste. Tueleweana? Eh, niusome ule msikwa sondo umebeba ujumbe mkuu. Eh, na na nani hayakupi shida kuyaelewa wewe ulioko hapa. Lakini kuna watu wanawapa shida huko duniani kuyaelewa. Mkristo wa leo hawa ma maganiza ya pesa na, na, na midundo midundo na midundiko, haya maneno ni mazito kwao kabisa na yanawachukiza kweli kweli. Uwezo kuamini kwamba wanakuambia wa, ni wa kristo. Ya aliye sema si Kristo, kwa nini unachukizwa na maneno aliyosema bwana wako sasa? Si. Kwa nini? Kwa nini unachukizwa na maneno? Wewe hey, mimi ni Mkristo na nampenda Yesu. Aliyesema bwana wako unayachukia. Eh, hey, hatuwezi kubeba msalaba. Mungu anasema usipobeba msalaba usije kwangu. Auni usome tena. Kwa maana anasema sura ya 24 yamefikana. Yame Wakati huo Yesu akamwambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata, aje bebe msalaba wake, aje. Maanake nini? Asie beba msalaba asije akae huko. Je, niulize wewe una nini kutokea mbali nianze na wambali ni na wewe ulioko hapa. Na mimi mwenyewe nikaanza. Je, huko tayari kumfata Yesu Kristo? Ah, mbona amsema ngumu. Haya tujibu tulioko peke. <laughs> Uko tayari kumfata Yesu Kristo? Tafuta msalaba basi uvaze. Usiende ukienda bila msalaba hakupokee. Ameshakata siku zikifika siku za zi jumamosi siku nyingine au labda siku kuu kukua, mbia bana tukamate biblia tupeleke injiri useme napendezwa na hiyo msalaba tu ubebe tuende hapo utakuwa unamfuata Yesu Kristo e. msali wa shina, kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ndiye atakayeipoteza na mtu atakayeipoteza nafsi yake kwa ajili yangu kwa ajiri. Je, ndiye atakai, je nafsi yako unaipoteza kwa ajili ya Kristo ili kusudi uione ndo wamesema unaipotezaje mfano ni mtoe mfano kijana mmoja kwa hapa anaitwa mbali anakuja hapa. Na mimi nauli na si chini ya tatu, na ukizidisha kurudi zinafika mpaka 4.5. Na sio yeye tu wengine ambao wanatokea mbali. Sawa. Huko ni huko ni ni, ni, ni, ni aina fulani ya ku ya kuipoteza hizo hela angaweza kuzitumia kwa kitu kingine. Au angaweza kuzi, kuzitunza. sema mm, mapili hii ngoja nizitunza ngarau alafu nitaenda ile nyingine anakuwa lakini unajikuta unazitumia so kile jumapili la Ramadhani. Madam na afya. Nae mtafani wangii. Mimi hapa ninawahubiri kwa wasta. Wanaohubiri masomo kama mia moja hamsini kwa mwaka. Kila wiki masomo matatu kwa wiki 100 kama wiki hamsini. kama masomo 50 mpaka na tatu. E, kwa muda wa miaka mingi sasa na wakati wengine yasionipa watu wanaofurahia na mimi wana wengi wananishambulia huko ndo kuipoteza nafsi e, eh ikaziona waoona yote hizo viche vyote vilitoka kwenye mfuko wa mtu mmoja huko ndo kuipoteza nafsi sio ingeanza kitungavu tu ikazi yote mnayoona inazunguka hapa na hizi rangi zote zote ni mfuko wa mtu mmoja huko kuipoteza nafsi eh kazi yote zote zote ndio hapa zile nauli hili unazoziona hapa na misaada inaweza kupatikana midogo midogo yote inatokea katika kujigawa ukono kuipoteza nafsi unao msalaba huo e ongeza kutoka hapo kakaa pale kingston kona unakula tu unashiba. Unakuna vitambi na nini lakini hatukuitiwa hayo kuna na mengine star sema si taifa sema e na sijawahi kulipwa na mtu yoyote na sana sana ninalipa wengine muda wote sija kulipwa na sina mpango wa kulipa akina naye niipa ni christ kisha so, mwisho anafunga mlango anasema kila tendo utakalo utapewa thawabu yake liwe jema unapewa thawabu inayolingana na maana nyingi binafsi anasema anajaza na kushindilia ukimpa ndoo hiyo jana alipo imefikia juu kama unaibaiba siku hiyo naenda kanunue sabuni sokoni pa. unakuta ndoo nusu nusu e, imejaa yes anasema mimi nitajaza mpaka juu na, na kumwagika maji suku anakulipa vile lakini vile vile na kwenye ubaya analipa E, nao anahusuka na kujaza jala. Yao chagui, ya nje waokovu tupone. Chagui alio mema. Kwani nakwambieni kumchagua ya Kristo kwa macho ya dunia lingumu, kwa na kaza mani ni ngumu, kwa ulimwengu uliokuwa na kadha zamani ni vigumu. Lakini unapofuatana na Kristo angalau kwa muda kadhaa, utagundua kwamba kumfata Kristo na kufatana naye ni raha sana. Ina furaha ina, kubwa na inakupa matumaini katika moyo. Mimi kwa mfano niko hapa, sijui kama mambo yangu yataenda vizuri kiasi gani lakini najua hakuna tatizo litakaro juu yangu na kunitesa nisioweza kukuta, nisioweza kubebana nayo. Najua nina garanti na Yesu Kristo. Nina guarantee kwa sababu kozoa amesema yeye. Lakini mtu ambaye uko kwenye huo Kristo wake wa ofyo ofyo, hajui saa yote anakuwa na hivi jamani. Eh, hana eh, oh, eh, ana, hajui anaweza kumkata familia yake yote mekufa kile mimi haisika nipate. Kwa sababu nimehakikiwa ni imani ni kuwa na hakika na mambo yanayotarajiwa bayana ya mambo yasiyoonekana. Eh. na imani haiji hivi, hivi inajengwa juu ya mwanzo kutoka eh, mambo ya walawi kuhesabu eh, kumkumbuka all the way to Imani inakuja kwa kusikia neno. Eh, mimi na imani ya kuhamisha kuna kwa sababu hujui neno Eh hey, una imani tu za zako binafsi. Kila mtu ana imani, hata wajamani imani. Ne. Hey, nani hapo pamoja na mimi kwa haya? Mbariki tuendelee. Hey, eh. nasema Emtu emtu em, em, someni. Kwa hiyo kanuni ya Mungu Nani ni ujumbe wa kondoka nao aliotupa sisi ni kwambieni kwa kiwango kidogo utakaje. Wewe kidogo tu. Mimi usitoke hapa ukafanya vitu vikubwa hapana fanya vitu vidogo. Bana <laughs> kidogo kidogo tu. E, kuanzia sasa na, naenda kwa kuijua yoo. na vitu Bale, e, mimi nitakuwa nasoma sura moja ya kitabu kimoja kila siku, kila siku polepole pole, hata ikinichukua mwaka na miwili na mitatu nitakuwa nasikia sauti ya Mungu. unaweka kidogo munga kidogo. Unaweka kidogo munga kidogo. E, hata utajua ambapo natembea na Kristo na umeubeba ule msalaba na hausikii swenzi wake. Nasema nira yangu na ni na mzigo wangu ni mwepesi. Naam. Mimi nasema katika kitabu cha tulikuwa kwenye Okay, sina muda kwenda huko. Ah uh, au niende kasi unajua mara nyingi huen, uende sehemu ambapo unajua watu walishapasoma wanapajua. Sasa kama hajapasaoma lazima upasome nao. Eh Luka mrango wa 12 tuende pale. Luka 12 tuangalie mtu aliyekuwa anajaribu kuiokoa nafsi yake na akajikuta ameangamiza Luka mbili mifano ilipo kwenye Biblia eh Luka mbili tusome kwanza ile mstari wa 19 Luka 12 19 nasema hivi Wango na 12 Luka hivi Kisha nitajiambia E ee, nafsi yangu Yesu anaongelea habari za kuiokoa na kuangamiza nafsi E tu sianga tuangalie mtu aliyekuwa na, anaiyokoa nafsi yake. E nafsi yangu una vitu vingi vyema ulivyo e, una vitu vi e, una vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Mtu anajiwekea akiba kwa miaka mingi huyo ni mtu sio mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu Biblia inasema anatapanya ha, hakusanyi. huyo e. alikuwa tajiri aliyojokea vitu vingi pumzika basi huyo aliyokuwa nayo nasi nafsi anaitumzisha isipate shida una kwanza umesha umeshaokuwa akiba Gara la kutosha na umeshavunja dogo meka umejenga na kubwa hemo pumzika basi ule unywe ufurai icho sio ndicho anachofundishana mkanisani e. Unapo ona unaishi kwa lengo la kuifresha nafsi yako ule unywe ufurahi unaona hakiba una uhakika huku na uhakika huko huko bibi ne lakini Mungu akamwambia mpumbavu wewe usiku wa leo wataka wanaitaka roho yako na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani ndivyo mtu anayejiwekea nafsi yake akiba asijitajirishe kwa Mungu na ndivyo wana Kristo wengi wale Huna utajiri wa neno wa Mungu tu Eh Una utajiri wa neno wa Mungu tu Eh nani anamjua mtu anaitwa Yehu kwenye Biblia? Nani alishamsikia mtu anaitwa Yehu kwenye Biblia? Alifanya nini? Hai, no. Kuna hakuna kitu ni kujatajilisha. Yehu, Yehu alifanya kazi ya Mungu sana. Mimi nikasoma kitabu cha Wafarasi, wa kwanza. Eh. Yule ndio utajiri, isiudhi keshoanishotuo ufanye kama Yehu. Eh uko na utajiri huo utajiri sio huu wa kuwa kuvunja magara ukawa na nini nini nini nina leo hii mtu nakuta angonye na mbeni unakuta ana vikundi kama 4 vitano vya ya bima ya mazishi kwa hiyo anajua hata nikifa Hajari kwamba akifa anaenda moto gani anaangalia siku ubawa kiasi gani utapikwa na mbege kiasi gani ita, itanywa huo ni kujidanganya jamani eh mghariki huko ndo kujaribu kuiokoa nafsi yako eh unadhani yake msienda kokote ndana kwa mifano ya mtu ambaye anajaribu kuiokoa nafsi yake wakati wakiwa akiwa na yangamiza ni yapi wewe niisemi mtu anakuambia sita kwenda kanisani wanapohubiri biblia wasija waka, wakanigusa moyo wangu Eh, ngana nene. Yaani nataka aende sehemu ambapo hawatahubiri wata Biblia, watahubiri habla ya saikolojia, siasa, baraka, mimi tunachojua. Ili kusudi mimi naepuka tu penye Biblia. Biblia nasema siku za mwisho watajifushwa wasisize kweli. Na kwa sababu ana ya utafiti, watajikusania walimu, eh? Makundi makundi. Eh, mtu katika kanisa hapa na kujisikufunza hii njiri eh, ni, ni, ni, ni kuiangamiza nasi. So, hii injili inauwa nafsi inakuza roho. Inaangamiza mwili inakuza roho. Eh. Tuendelee. Eh, mtu anasema sitaki kusoma Biblia itani hukumu hukumu. Eh. Uwezo kwa umetoka kufanya ku, vitu vyote vile vya dunia hii ukajikuta umeingia kwenye Biblia hata siku moja. Itakataa. Ita Itaifutupa pembeni. Eh huko ni kujaribu kuiokoa nafsi yako isije ikahukumiika isije kapata shida eh sitaki kupeleka injiri nitajisikia aibu au nitakutana na watu wanaonijua au wataona nime ni, maisha amenishinda sasa ndo nimeanza kuhubiri na injiri mitaa kwa, kwa watu eh sitaki nataka niwe salama nisije nikaonekana chizi na kichaa eh eh nsingi gatukano buni na watu watu wasiokanimwangia maji machafu ya mchene na nini wao wakuwapeleke nje na wakorofi sitaki kupeleka injili eh nina mambo mengine ya kufanya eh nini leo no, siku pekee ajo mosi nimeipata natakiwa ni nikafanye vitu vyangu jumatatu nimefanya vile yako paka vya juma jumapomo nimepata vile yako pia eh mjase mapara sitaki kusali kanisa dogo Unitapewa majukumu mengi. Ninataka niende sehemu ambapo ni naingia na kutoka watu wasinijue, niwe free, niwe huru. Kote ni nilijaribu kuiokoa nafsi yako, lakini hayo yote ninayokuambia yanaiangamiza nafsi. Yote hayo yanaiangamiza nafsi. Eh. kwa sababu unaposema naenda kwenye kanisa kubwa, hilo kusudi ni sina nini. Biblia njia ya kwenda kwenye maangamizi ni pana na wanaoingia humo ni wengi. Unaungana na wengi, unajaribu kuiokoa nafsi yako lakini unaingiza nafsi yako kwenye upotevu wa wengi ele vile. Eh. mengine lazima tuelewe katika uhalisio wa maisha yetu wa kila siku. Eh. Eh. Mtu mwingine anahubiri ni ma, wa, au, au ni wahubiri sio wahubiri wa injili. Si tahubiri mambo ambayo yanaweza yakawafurahishe ya watu, nisije nikachukiwa. Yesu kama ni wakchukio alichukio zaidi ni Yesu. Hasa kama wali waliwasikiliza na mimi kama wanisikiza mimi na ninye watasikiliza kama waliwapenda vivie kama waliniona na ninye watawau vivie Ik leo ikibidi sio kama kwa wakati because Yesu ndiye alikuwa anawaka sana wakufa kwa sababu kazi yake ilikuwa ya ukombozi. Basi nasema kama eh nyakati zinakuja huko mbele watu watafika huko kwa Kristo wingi. Sitaki kupingana na amli za, za zinazo mtukuza za Mpinga Kristo nisije nikatengwa nisije nikakataliwa na watu eh zitakuja amli za za kumwabudu Mpinga Kristo e, zitakuja zitakuja ziko njiani usishangae Mifano ya watu ambao wanajaribu kuziokoa nafsi yao ndio hio tena kuitoa. Mifano tu iko michache. Yaani iko mingi lakini nataja michache. Eh. Watakapoleta michanjo ya ajabu ajabu eh nitachanjwa nita tu hivi nisije nikaonekana ni yaani si nitapokea tu nisije nikatengwa. Eh. Shofi tu vdoe vif eh unajaribu kuyokoa nafsi yako kwa kufanana nao lakini unaionaangamiza kwa kuungana nao kwa sababu wako kwenye njia ya kupotea yesu ndicho alichosema sina ujumbe tofauti na huko eh ni mara ngapi yale yesu kama hayo eh katika kitabu cha Yohana same kadhaa tukitoka pale tutakuwa labda tuna sisi haraka haraka kidogo yohana samani yohana 660 Yohana 6:60 na Yohana sita, sita. Biblia inasema hivi. Yohana sita, sitini, anasema, basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia walisema neno hili ni gumu ni nani awezaye kulishikia. Eh, wa siti na sita mbele kidogo, kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma wasiamba wasiandamane naye tena. Hawa ni watu walikuwa wanajaribu kujitenga na Yesu, wanaona mm -mm, yani wanaziokoa nasu zao, Wanazitenga na Yesu, wanaachana na Yesu ili kusudi wawe huru. Wasambatane tena na Yesu, wasiungane tena na Yesu. Eh. Hey. Kwa hiyo tunaona hayo ni mifano ya watu ambao hawakuwa tayari hey, kufanya nini? Kuungana hey. Yani wanajaribu kujiokoa. Hawa watu alidhani wamejiokoa kwa kwa kumkimbia Yesu si kwani ni, ni dipea, leo hayatokei leo wimangu mzima kristo wote eh ulivo leo hao kristo hawataka kuhubiri na wachungaji wao na sema, kusikia vilevile hawataka kuhubiri injili hawataka kusikia anasema Yeremia anasema kusikia siasa vile vitu nafsi vya Yesu wame, wame, kama hawat, no. Leo hii wa Kristo wamekimbia kwa yesu. Wako duniani tu. Kila mtu anawaambia tuna kwa Yesu. Sijui inawezekana amekoka. Lakini ninachojua katika maisha yao kila siku hawako kwa Yesu. Wako duniani, wako kwenye kila kitu. Eh. Ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia mlango wa mstari wa tatu mpaka tano Yeremia alikuwa yuko karibu peke yake. Baadaye alikuwa na msaidizi mmoja anayejulikana anaitwa Baruk. Baruku labda <coughs> tusome pane naf. Eh? cha Yeremia. Sisi huzuri kusoma uh, kusema kitu ambacho hatuja kisoma hatuja uh, tusikifungue. Yeremia eh. Yeremia 46 3, 3, 3 4, 5, 5 "Tengeneza kigao na ngao mukaribia ili eh ni hivi si eh, na ni angalie na ni mstari wa 3 unasema ulisema ole wangu kwa maana bwana ameongeza huzuni pamoja na maumivu yangu nimechoka kwa ajili ya kuugua kwangu wala sioni raha basi mwambie hivi bwana asema hivi tazama nilio yajenga nitayabomoa na niliyoyapanda nitayangoa na haya yatakuwa katika nchi yote je Unajitafutia mambo makuu usitafute kwa maana atazama nitaleta mambo haya juu ya wote wenye mwira sema bwana lakini roho yako nitakupa iwe nyara na katika mahali pote utakapo kwenda. Huyo alikuwa anaitwa Baruku. Eh yuko kwenye mangu 45. Anasema ole wangu. Anasema ni, ni, ni, ni msani anasema maum ni, ni, ni aishi katika maumivu na nini. Hao watu walikuwa wamepingana na, na, na na ulimwengu wa wakati wao. Eh. Ba Baruku akawa kama anataka kuondoka, yaani kama hawa walio toka kwa Yesu, anasema, "Jamani mimi imenitosha, nimeshachoka." Mungu akamwambia Yeremia, anasema, "Nini nakambie Baruku? Usipotee, usi usirudi, usiondoke." Eh. eh akamwambia Baruku, eh. "Usiondoke, eh. roho yako nitakupa, nitakutetea." Eh. Baruku alikuwa anajaribu kuiokoa nafsi yake. Eh, kasho ya mateso waliokuwa na wapitia hizo nyakati zitakuwa nyingi zaidi wakati wetu kuliko wakati wa Heremiah anakuahikishia. Na zipo wakati mwingine na zinakuja zaidi. Eh. Siwezi so nikaasema mengi zaidi hayo. Eh, e, mstari ule Mhm. So hii watu wanalenga kujikusanyia utajiri wote pesa zote vyo vyote huko ndiko kujaribu kuiokoa nafsi eh nafsi yenye uhakika wa fedha utajiri na kila kila. ambavyo havina ubaya moja kwa moja lakini anayebeba hivyo anamwacha Yesu Kristo na maana nyingi lazima uue na nidhamu ya hali ya juu ya kiroho ya kuweza kumbeba Yesu kapata na hizo vitu vingine eh na kwamba ndo labda ndo ata ata anaokolewa kumbe yuko anapotea. Eh. Twende katika eh, niisemet umeisha, niiseme tu ukisoma kwenye mlango wa 10 waruka kulikuwa kuna wamama wawili msali wa 37 na, 7 na kuendelea. Kuna mama ma, ma, mabinti wawili, moja alikuwa anaitwa Martha na Mariam. Martha yeye akao yuko busy na mambo ya dunia na kumtikia Yesu na nini? Haikuwa kazi mbaya sana. Lakini Mariamu yeye akawa yuko analisikiza neno la Mungu na kuguswa nalo. Na Mungu akasema huyo amechagua fungu lililo jema. Eh, wewe huko huku kumbe ni, ni mfano wa mambo kama hayo. E, una, una unapokuwa unapambana na neno la Mungu na kweli ya Mungu na maelekezo yake, unakuwa huko upande salama kama Mariamu kuliko wa, wa, wa, wa Martha. Eh, katika twende katika hoja ya mwisho inayofunga ni ya msari moja kwa hiyo nitahamili. Inasema mwanadamu atavuna malipo ya matendo yake msalaba 27. saba e, tuko kwa matayo tena 16. Tuanzie saba. nasema kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa baba yake pamoja na maraika zake ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Hii hoja kujaja. Hii hoja naungana na, na kwamba e, kuna watu wamechagua, wengine wameamua ambatani waambatanane na Yesu katika na, na, katika tabu zake. Biblia nasema wakiwa wamebeba na msalaba ule eh hao Mungu anasema atawalipa kulingana na hayo matendo mema. Lakini eh, asingeweza asingeunganisha na huu msali, hao watu wangebaki bila kuona faida ya kumfata Yesu. Weye anasema nitakapokuja katika nguvu na utukufu, kila mtu mtampa sawa sawa na matendo yake. Eh. Naomba huu msali usiueleweke vibaya. Watu wakadhani kwamba ndivyo tunavyokuokolewa. pana tunaokolewa kwa neema, eh. Mtu hata hatafikia kwenye hii hatua ya kulipa. Hata kama alikuwa na Watu wote ambao hawakuamini kwa Yesu Kristo matendo yao yote mazuri Mungu aliyomwema atawalipia hapa hapa duniani kwa sababu huko mbele hawatafika. Eh, watu leo hii kitokea mtu na kuna watu wengi ambazo unakuta ni, ni watenda mazuri. Lakini lakini kuokoka Mungu anawalipa mazuri, wanaishi miaka mingi, anawapa miji mezuri. watoto wazuri, familia zuri. Mme mzuri, mke mzuri, mzuri, yote tuna kazi nzuri unakutana wamemalizana duniani. Kwa sababu hawakoekokoka, Mungu anawalipa matendo yao pale pale. Lakini kwa mtu aliyeokolewa Biblia inasema eh, matendo yake Mungu anakupa sehemu ndogo sana hapa kubwa anakuwekea ziada. Anasema jicho halijayui kuona mambo ambayo Bwana amewaandalia watu wake wampendao huko mbele. Hayaonekani kwa sababu wakati wake wa ni baadaye. Na leo analipa. Naongea kama na watu melala eh, au <laughs> mm? uko <laughs> Leo hii watu wamewekeza katika pombe, anasa, uzinzi, washerati, vyo, sifa, mari, mipira, ue, maneno maneno uongo, mama mengi mengine ni ndio ndio ndio vitu hivyo sio vitu vya kuwekeza. Ukiwa umewekeza humo, sababu yake utakayolipwa ni adhabu, ni hasara. Lakini hivi ndivyo vinavyobeba sehemu kubwa. Ni nani nani amewekeza katika neno la Mungu? Si wengi. Ni nani amewekeza katika utumishi wa Mungu wa, wa kutoka na jashwa.